Який уже майже й здогад і напише матері, розкаже про все про сині та ліні. А далі, далі буде видно. Проте сталося так, що за кілька хвилин грек забув про все і про шевелія, і про годинник, і про свої наміри. Тільки но зайшов до кабінету, як туди сторожко озираючись. Прослизнув Любка. Експедитор прислухався до віддалених кроків у коридорі. Сів на краєчок стільця навпроти Василя Федоровича. Степан Карпович запобігав перед Греком. Він його боявся. Хотів перед ним виправдатись, допомогти, одвести від себе підозру все разом. Але, очевидно, не дуже хотів, щоб його тут бачили. Його кортіло першим видати Грекові. Всю інформацію. Але так, щоб про те ніхто не знав. Зараз він усю свою щирість віддавав грекові. А може не грекові, а посаді, яку той обіймав. Бо й Куриленкові вже віддавав часточку. І все ж грек, то таки грек. І голова, і чоловік, якого Степан Карпович боявся. Він його поважав і боявся. І тільки тому виповідав найпотаємніші розмисли. Справа в тому, що тиняючись по всіх усюдах, Степан Карпович, як йому здавалося, набрався по саму зав'язку науки, культури та вміння керувати. Всім простим смертним, а найперше мешканцям Сулака, з ним було просто важко розмовляти, вести звичайну бесіду. Про все у Степана Карповича була своя думка. Він її висловлював не прямо, а дещо приховано і трохи зверхню. І розмова, мовби би, наштовхувалася на щось, міліла. Він свідомо приховував свій кут зору, хоч і розумів, що так не личить розмовляти. Але просто не міг погамувати зверхність. Кажи, кажи, а ти ні одного всадника бачив. А люди в свою чергу ображалися і нехтували Любкою. Дупель ніколи не стане одиницею. Проте Любка був про себе зовсім іншої думки. Уважав, що давно визрів для значніших посад. Але ніхто того не може оцінити. Можливо, колись. Оцінить грек? Степан Карпович Любка все життя прослужив на керівній роботі і був твердо переконаний, що створений тільки для неї і що лише викрутні долі та чужа недоброзичливість не дали піднятися отій кривій гінко вгору. Диво здив, усі знали, що він не годен до керівної роботи. А отже, мов би звиклися з тим, що Любка не може ходити інакше, як з чорним на дві защіпки порцелем під пахвою. У тому порцелі Любка носив бритву, мило та всю іншу мізерію, без якої не вирушає в дорогу жоден командировочний. Ну і, звичайно, папери. Всі давно примирилися, що нічого іншого Степан Карпович робити не буде». Любка й справді нічого іншого не робив. Коли, бувало, залишався без посади, сидів і очікував. Уперто, до повного безхліб'я, але з вилами в колгоспний шов. І керівництво завжди капітулювало, давало нову посаду. Нащо вже непохитний чоловік Василь Федорович Грек. Але й він не вистояв перед смиренно фанатичною витримкою Любки, і призначив його на експедитора. За свої 53 Степан Карпович перебув чи не на всіх можливих у колгоспі посадах. Завгоспа, завідуючого млином, обліковця всіх рангів і служб, уповноваженого, а ще раніше, завідувача сепараторного пункту, старшого об'їжчика, всього і не пригадати. Його маленьке гострувате пташини обличчя завжди мало вигляд таємничо-діловий, заклопотаний. Той вигляд не полишав його і в сні. І, мабуть, з ним Степан Карпович вирушить і в своє останнє, з якого вже не вертаються відрядження. Є на світі люди, які не просто живуть, а виконують якусь роль, на яку самі себе настановили. Граються в щось Ще що й налихо серйозно Либонь найшкідливіша Із можливих забавок на землі Справити на інших враження Затуманити спантеличити своєю персоною Було його постійною турботою Через те говорив, як з рукава сипав І майже завжди справляв враження зворотні А втім Міг загнати себе до смерті у виконанні вищих вказівок Був пунктуальний і точний Але в оцій пунктуальності і точності Якийсь дріб'язковий, набридливий Щоправда, траплялися посади, на які ти ніхто не хотів От хоча б і експедитор Це покуняй у чужих приймальнях Побігай за підписами та візами поспив в коридорах готелів, на розкладайках, не захочеш і чорного портфеля на дві защепки і повноважних доручень на твоє ім'я і телефону в власній хаті. Любка ж за оті стандарти, бо владен стерпіти все. Трусився на причепі з яблуками до Ленінграда, тинявся по глухих станціях Білорусії, розшукуючи присипані сміттям купи мінеральних добрив. Пряжився під жарким таврійським сонцем, від чого набив схожості з староєгипетськими муміями, але випускати з-під пахви портфеля